Allah təlimi təqviyədə bu, yəni aydındır. Ad dinəcə məsələn, düşün ki mən həm də oxudum. Mən yani, həm oxusum. Razıdöl. Elhamdülillahirabbil aləminər-rəhman deyəcəm hamsın başdan sonuna hələndən. Çünki mən həm də oxudum. Yani, o demədi ki, Fatiha hamsını okudum. Hansı dəttaq kimi kim desə ki, lə iləhə illallah, yəni o hədislər ki, gəlib lə iləhə Şəhk yoxdur onda. Yəni Peyğəmbər səhəsindən deyil ki, kimin ahir kəlməsi, la ilaha illallah, sətta, ahir olacaq yəni Muhammed Rasulullah da, orada olmalıdır. Fəkət aydın olduğuna görə yani şəriət həmsinin, e, yenə şəhbətimiz dönür ərəb dilinə, ərəb dil olduğunda ərəblər həmişə qısaldıblar. Ərəb çox xoşdamıyır, çox şərhləməyə, qısa cavablar verir. Aydın da qısa. Qurana baxsa, qıssadır, tamamən. Bir söz deyir, lakin 16 mənalar var. Onu görə məsələ, lə deyəndə çox yerdə demin Muhammed arsa, aydındır, yəni. Və belə. Və e, sonra burada yenə e, buna aid, hamısı, yəni hamısı göstərir ki, buna aid, yəni Qiblənin fəziləti. Aydındır, Qiblənin fəziləti. Və lakin e, qurban kəsəndə, yəni tutaq ki, heyvan kəsəndə Qibləyi döndərmək şərt deyil. Lakin müstəhəbdir heyvanı qibləyə döndərmək. Necə ibn Abbas, ibn Omar, xüsusən ibn Omar qiblə məsələsində çox şiddətli idi. Fəqət deyir, tərəflərin ən hörmətlisidir. Ona görə. Amma belə qurban heyvan kəsəndə şərt döyür qibləyə çeyirmək. Şərt odur ki, Bismillah, Allah, Işbər demək. Odur şərt. Şərt odur namazdır lan, müsəlman kəsən. Yəni, müsəlman olmaq. Şərt odur. Aynındır, qibləzad, olaq, amüs Ola olsa inşallah, eyb etməz. Və bununla biz öyrəndik yəni, ki, ümumiyyətlə, namaz kılanda, sarıb üçün, barmaqlar və s. nə qədər bacarırsa, əzələmsin ki, biləyə baxsın inşallah. Yaxşı, Allah belə, bu qədər.